Такі заборони не мають ніяких наукових підстав, оскільки ці значки були відомі вже в трипільській культурі. Про це свідчать археологічні знахідки. В Українському історичному музеї експонується одна з таких пам'яток. Глиняний горщик з накресленою свастикою, розкопаний біля пустової тівки Сумська область. Скістські горщики зі свастиками – в музеї коштовностей України. Про значення цього символу існують різні припущення. Це знак небесного вогню, що пов'язаний з богом Перуном. Микола Ткач дослідив орійську свастику як відображення секторної структури сонячного вітру по відношенню до землі і знайшов чимало відображень цієї схеми в традиційних українських вишивках. Свастика, сварга – Відома у троянців і скифів. Сонячні знаки малювали здавна на хатах, Перед дверима, на сволочі, Вважаючи їх оберегами проти злих сил. Ось як передав це в своїй молитві Видатний поет Богдан Ігор Антонич. Накреслюю зір його неземний, Святий, арійський знак таємний, «Накреслю я його на хаті і буду спати вже спокійний». Родові знаки та символи – емблеми земель України. Розвиток мистецтва в першому тисячолітті до нашої ери досяг настільки високого рівня, що звичайні ужиткові речі вже прикрашалися цілком реалістичними сценами із життя людей особливо пластичними зображеннями тварин. Знаки-символи використовуються паралельно із реалістичним малюнком. Це переважно кіммерійські, скіфські, сарматські вироби. Характерно, що найстійкішим орнаментальним елементом залишається трипільська спіраль, яка набуває більш чіткої геометричної форми, відомої як меандр і помилково довгий час приписуваної грекам. У цей же час широкого поширення набувають сарматські тамги. Спочатку то темні знаки, згодом сімейні і родові. Такими тамгами позначали зброю, худобу, гончарні вироби тощо. Кожен рід в Україні здавна мав особливий знак – що свідчив про його походження від прапредків. Це були тварини, рослини, птахи, знаки духів-опікунів дому, або небесні світила, місяць, сонце, зорі, зброя, тощо. З XIII століття в європейських країнах поширюється феодальне міське право яке надавало можливість мешканцям створювати свої органи самоврядування. Перше таке право було запроваджено в Магдебурзі Німеччина, тому отримало назву Магдебурзького права. У 15-17 століттях більшість міст України мали Магдебурзьке право, яке передбачало наявність у містах своїх гербів. Отже, герб Знак суверенітету і автономії Свої герби мали всі землі України Київщина, Чернігівщина, Переяславщина, Сіверщина, Волинь, Поділля, Запоріжжя, Таврія, Одещина, Херсонщина, Крим, Слобожанщина, Холмщина, Полісся, Донеччина, Кубань Закарпаття, Буковина, Белщина, Сокальський район Львівської області, Перемишльщина, Галичина, Львівщина. Звичайно, впродовж кількох століть, коли Україна була розділена між різними державами, її символіка часто відображала елементи знаків панівної держави. Так, за литовського князівства в Україні домінують литовські герби, калюмна, стовпи гедеміновичів або